Book 2 25 25 in der Stadt in der Stadt ich möchte zum Bahnhof Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Flughafen. Ich möchte zum Flughafen. Ich möchte ins Stadtzentrum. Ich möchte ins Stadtzentrum wie komme ich zum bahnhof wie komme ich zum bahnhof ge wie komme ich zum flughafen wie komme ich zum flughaen wie komme ich ins stadtzentrum wie komme ich ins stadtzentrum ich brauche ein taxi ich brauche ein taxi ich brauche einen stadtplan ich brauche einen stadtplan ich brauche ein hotel ich brauche ein hotel ich möchte ein auto mieten ich möchte ein auto mieten hier ist meine kreditkarte hier ist meine kreditkarte hier ist mein führerschein hier ist mein führerschein was gibt es in der stadt zu sehen was gibt es in der stadt zu sehen gehen sie in die altstadt gehen sie in die altstadt machen sie eine stadtrundfahrt machen sie eine stadtrundfahrt gehen sie zum hafen gehen sie zum hafen machen sie eine hafenrundfahrt machen sie eine hafenrundfahrt welche sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Arraja'u al-Dhihaab www.book2.de limutala'atil kutub ma'adrus al-Sautiyah